Grigori Alexandrescu, câinele și măgarul. Cu urechea plăștită, cu coada între picioare, câinele, tris și jalnic, mergea pe o cărare. După în destul umblet, iată că îl întâlnește un măgar și l-o oprește. Unde te duci? îi zise, ce rău ți s-a întâmplat! Știi, parcă te-a pluat așa ai de măhnit. Dar sunt nemulțumit. La împăratul leu în slujbă m-am aflat, însă purtarea lui, de eslou să o spui, m-a silit în sfârșit să fug, să-l părăsesc. Acum cat alt stăpân, bun unde să-l găsesc. mai de atât te plângi, măgarul întrebă. Stăpânul l-ai găsit, îl vezi, de față stă. bine nu numai decât la mine să te bagi, eu îți făgăduiesc, nu rău să te hrănesc. Nimic nu o să lucrezi, nici grijde n-o să tragi. La propunerea sa, câinele a răspuns. Acult, ascultă-mă să-ți spui. E rău a fi supus la oricare tiran, dar slugă la măgar e mai umilitor și încă mai amar.